Чинилась буча була немала. Поспільство свого козацтва рішатись не хотіло, Що ледві покійник Хмельницький утихомирив. І ото, котрі багаті, Що на доброму коні збройне до обозу могли виїжджати, Ті і зостались козаками, І до леєстру козацького записані, Котрі ж ходили піхом, Да зостались у поспільстві. Опріч міщан, що по городах торгій комори Крамні мали. Осіли на рангових або на магістратських та на чернечих ґрунтах, або в шляхти та в козаків під сусідками, а інші зостались козацькими помічниками, що 20-30 чоловік одного козака споряджають. Сіп то, може й собі, як от і ми козацькі вольності пошукали. Коли ж не сила? Як старшина з гетьманом розпорядила, так і зосталось». «Давай посполитий до скарбу, і подачку от диму, давай і під воду, і греблі по шляхах гати». А козак, бач, нічого того і не знає. Прийде було полковник або військовий старшина до гетьмана? «Благослови, пане гетьмане, зайняти займанщину». «Та й займе, скільки оком закине, степу, гаїв, сіножатий, рибних озер, і вже це його родова земля». Уже там під сусідок, хоч живи, хоч до другого державця коли не любо, вбирайся. Знов прийде сотник Чосаул чи, чи там який хорунжий полковий до полковника. Благослови, батьку, зайняти займанщину. Займи, синку, скільки конем за день об'їдеш. А сотники козакам займанщини по всій сотні роздавали. Оборе плугом, обнесе копицями, ровом обкопає або ограничить кляками. Та вже й несунь студи наш брат, де заб'є на болоті палю. Там ти уже млина не будуй, сам він або його діти збудують. Отак-то, братці, отак-то, діти, тії багатирі, тії дуки-срібляники з голоти розплодились. У Хмельниччину рідко який шляхтиць зачепився на Вкраїні, приставши в козацтво. А тепер їх не перелічиш? Деякі повилазили знову із Польщі та повипрошували в гетьмана батьківщину або материзну, а більш з цього вельможества і з козацтва таки начинилось. І вже інший і забув, із з чиїм батьком разом до війська у Сором'ястці йшов. Той же зостався у божестві, а йому фортуна на війні послужила, у старшину, у значне козацтво ускочив, а далі займанщину зайняв. Свиту гаптує, а ми, сімряги, мовчки латаємо. От такі-то братці, от такі-то діти. А Шрам збоку слухає-слухає, Де й не знає, що вже тим навісним речникам і казати. «Нічого і речей дурно тратити», – думаю собі. «Тут, бачу, довго хтось поравсь, А не хто більш, як оці прокляті камишники. Бач, яку старовину розворушено». Тоді ж і Бог благословив проти гордих дуків, да беззаконної шляхти ставати. А тепер Іванець для своєї користі роздуває старе вогнище. Темний люд закорбував собі в голові кармазини та нашинники. Так тепер тільки тюкни він по готовому сліду безумні речі й городить. Сам себе возмущає, а лукавий Іванець тим часом до свого добирається. Велика буде милость Божа, як ми його подужуємо. Другого дня на заході сонця зблизились наші подорожні до гвинтовчиного хутора, що стояв трохи боку одніжена серед гарної дубової та липової пущі. Проїжджаючи мимо ковалеву хату, у пущі жив коваль хуторський, тільки що шрам одрізнився від своїх, щоб поспитати, чи дома пан гвинтовка. Як із дверей, мов лихий, пнув жінку, трохи коней він не під ноги сунулась, а за нею макогоном вискочив з хати чоловік. Уже ж, каже, я тобі дам за ці пісні. Добравсь тепер я до тебе. Бачить жінка, що нікуди втікати, давай круг шрамового коня бігати. Ось, каже, лихо велике, хіба нельзя вже й пісень заспівати? Ой ти старий дідуга, і зігнувся як дуга, а я молоденька, гуляти раденька. Чоловік справді вже був сивий, а жінка чорноброва й молоденька. «Ось постій!» – каже. «Суча дочко, Дай мені тебе за космаки піймати, я тобі покажу свою старість! Смійся, смійся! Засмієшся ти в мене на кутні! Моргай, моргай! Ось як моргну тебе, то й ногами вкриєшся!» «Та й давай гасати за нею круг шрамового коня!»